I moment de continuar amb la tertulia política del programa i de saludar Ferran Almeida pel PSC. Molt bon dia. Molt bon dia, molt bon dia. Ferran Pasqual, per exemple, per Pobres de Tiana. Molt bon dia. Molt bon dia. I Joan Ramon Varela per Esquerra Republicana de Catalunya. Molt bon dia. Bon dia a tothom. Doncs bé, una setmana en la qual tenim bastants temes a posar sobre la taula perquè ara farem valoració de tota la visita a papal a Barcelona i com ha anat tot plegat i què us sembla, com s'ha organitzat, etc, etc. Però abans doncs, m'agradaria també fer referència que aquesta setmana s'ha celebrat un ple extraordinari i, doncs,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 5, i tot i això l'increment mitjà que experimenta aquesta taxa és del 6,5%. No sé si teniu algun comentari fer al respecte. Sí, només un. Ningú em va desmentir amb una intervenció al final que aquest increment del 6,5% cal sumar el que es deriva de l'increment del 2%, del, del cadastre deriva. que és anual. No, el, per... el, el cadastre s'increve sí del 2% cada any. Com que no se'n va arreglar, jo vaig plantejar, ningú va dir el contrari, li cal afegir dos punts més, o sigui, eh, no és el 6,56, eh. sinó el 8,56. En aquest punt, jo que no, no som l'espera en la matèria, però sí que després del ple vam comentar a un interventor aquell, que en quines notícies hi havia, i que, que, que comentava que, que no, no es faria el 2011 aquesta revalorització, que semblava que aquest 2% no es faria. No, si no es faria, no fa, o no fa, no fa, no, no, si es fa, ah. és un 8,56. Eh? fa cada any, eh? S'ha fet sempre. Hi eh? bueno. sí. han dubtes que Bé, no es faci. Bé, eh, que seria desitjables és que l'Ajuntament de Diana hagués fet el mateix que sembla ser que pensa fer el govern que és no incrementar-ho. Ja tenia un altre, un altre lloc d'on perdre l'altre. Bé, si us sembla, també, doncs, com que és un tema, el tema de les finances i d'ordenances municipals, de l'IBI, tot plegat, doncs, és un tema que cre... doncs, bé creiem que és prou important. Dedicarem, si us sembla, una tertulia específicament a aquest tema. Intentarem que, que vingui doncs, tots els representants dels partits polítics, representats a l'Ajuntament, i que cadascú digui la seva, per, perquè és un tema important per la vila. que us sembla? No, em sembla bé, ara repeteix un tema que ha sortit ja moltes vegades sí. de rasquilló i cada vegada surt. Eh, les finances municipals globalment són sempre el parent pobre d'una administració en la qual doncs eh, la proximitat per un cantó i la crisi per l'altre genera tensions forçosament perquè molts dels serveis socials directament o indirectament els fan ajuntaments a vegades diguem ixí d'alguna manera excessivament alegre, altres vegades absolutament necessaris, però que en definitiva porten a una tensió financera i més en aquests moments. Vull dir per tant, sí que està bé parlar de les finances municipals, però penso que caldria enquadrar-les en una situació més complexa. Vull dir, no és una qüestió només de Tiana per molta importància que tingui Tiana, en aquest sentit. Però no podem perdre la perspectiva més global, que desgraciadament és la que és. Bé, doncs, com dèiem... jo, perdó, si sí Perdó, sí, no volia dir cap inconvenien a emmarcar-ho i d'un context més global. Per exemple, el context global de la gran majoria d'ajuntaments de, de, de tot Catalunya, que han congelat els impostos pel 2011, per exemple, i tenen el mateix problema que Tiana o més greu? Això per un costat. I per l'altre costat, jo sí que emplaçaria públicament, que una punyetera vegada, si no em permet l'expressió, que tinguin aquí un regidor de Convergència, que són els que tenen en aquest moment la responsabilitat d'Ixeta, que tingui la valentia de venir aquí i de debatre públicament amb els arguments que tinguin, que suposo que tenen, tot i que cada vegada dubto més, però suposo que en deu tenir algun, eh, doncs el tema, perquè almeny, no, és, no és acceptable, i justament el ple de dimarts ho deia, ho deia Jordi Gost, això mateix, és que de l'equip de govern, encara, encara de, de gent, de vegades ve el, el, el senyor Pasqual, que avui també ens i és veritat, això. ha de Convergència no en mai ningú. I home, en parlat d'un tema d'Hisenda, que és responsabilitat per l'apartiment de carterers que hi ha hagut, de la senyora Olga Ruer, de Convergència, que depena més, més de l'àrea del senyor Nòlix, que és de Convergència, semblaria lògic que un dels dos eh, estigués aquí eh, el dia que parlem i per tant jo em plaço perquè siguin, que fiquin la valentia, doncs públicament els seus arguments amb un debat obert que no deixa el ple, doncs moltes, moltes vegades es limita a llegir el que porta escrit. Molt bé, doncs des d'aquí ens comprometem a convidar a tothom i que a tothom pugui no tothom, fer. a tothom, però de manera molt especial. El, el, el, el senyor Alice o la senyora Ruiz. Hi ha bé. una insistència, ja ho veus, gairebé molt altíssima. No, home, es tracta de contrastar opinions, justament. Eh? I, tant, i tant. Un enamorament és el que hi ha. F fix, fixa't que jo el que dic justament és que puguin expressar eh, i puguin exposar els seus arguments, perquè si no és una merinda de negros, Escolta, evidentment jo encarregaré el que estan fent perquè no hi ha, treba, no hi ha altra possibilitat. Doncs, no, bé, és, el el senyor Pasqual de... està aquí sí, de... representant el govern, no. també podria dir veure, alguna jo, cosa, diguem-ho en aquest sentit. No. D'altra banda, <laughs> primer, aquí no és representant el govern, sinó, tot cas, el grup eh, polític, gent, i a més sí. a més les opinions... No, dit, eh, sí, dit, sí, no a, més, a més a més eh? les opinions, per molts temes que són més generals que no, de Tiana, fins i tot arriben a... Tots ho fem, manera no sé més. més personal. D'altra banda evidentment que a mitjans de comunicació la ràdio és un àmbit de, de debat un àmbit d'espassar de, opinions i contrastar opinions però el, el ple, evidentment és l'atòrgan on ahir tothom va parlar i va parlar amb, amb, amb, amb sí, però, extensió ja, no? Ferran no? No, no, és que Ferran. és diferent du -dues són òrgan i són primera, set de set de molt diferents primera, el ple és un òrgan de debat polític on mana el senyor alcalde i on el senyor alcalde, per exemple, ahir no ho va fer i s'ha de reconèixer, o no ho va fer d'una manera molt mínima però on el senyor alcalde abusa de la seva condició de directura del ple per tancar sempre sempre els debats amb els arguments que a ell li sembla i que ja no tens possibilitat de contestar. Perquè ja no hi ha més paraules. L'última paraula la té ell, diu el que li sembla, i tu estiguis o no estiguis d'acord, te l'has d'enveïnar. No, això una primera qüestió. Ha, dir que ahir no va passar això. Dic, ja que, no, ho he, ho he reconegut, que ahir sí, sí. no va passar, ho he dit, però ho fa normalment. No. Aquesta és una, una primera qüestió. I la segona, home, a mi no em sembla seriós, si tenim a la ràdio que és municipal, a més a més, eh? recordem -ho. és municipal. Un debat setmanal per tractar, els altres, dels temes que són d'interès pel poble, no sembla seriós que qui té responsabilitats de govern utilitzi altres mitjans, com el Plaça de la Vila o com el fulletó que publiqui el seu partit o no sé què. No, no pot haver-hi debat, òbviament, cada un diu la seva i aquí s'ha la història, per dir el que els hi sembli. Home, penso que l'ovalent, l'ovalent, eh? és exposar arguments que els altres puguin, puguin debatre i que ells puguin eh, a la vegada defensar o també, perquè no, debatre la postura de l'altre. Això és el que a mi sembla que s'hauria de fer, que és el que fem els altres, vaja. No l'hem inventat, perquè avui estat present de quatre partits representats a l'Ajuntament i som tres, i a més a més hi ha l'amic Manolo, que avui en dia no estava l'ajuntament, però que coneix perfectament la problemàtica municipal i, a més a més, ha sigut regidor d'aquest ajuntament. Per cert, el saludem, que no l'hem dit res, a Manuel Guantalo, no, no, perquè va, va, estàvem va, va, va, en aquest... Llicatge, ser, dut, eh, molt bon dia. Bon dia. bon dia. bon dia a tothom. I, Ens hem i, saludat, però... Sí, si, si, us sí. us sembla, si us sembla, ara sí, doncs, uh, jo faré extensible aquesta invitació a tots els representants que, que dèiem de cara a aquest debat que, que puguem tenir al voltant del tema de les finances municipals i ara doncs anem a, a aquest acte, a aquesta valoració de la visita del Papa que doncs bé titulars s'han recollit molt al llarg dels últims dies, però un d'ells diu que el papa insisteix a la necessitat de reflotar la fe a Europa en l'últim acte oficial de, de Barcelona, doncs ja sabeu que, que en va dir moltes, va fer diversos parlaments, a la Sagrada Família va fer l'Homilia, però després va visitar, doncs, precisament per donar la benedicció a la primera pedra de la residència cadenatiana, doncs, gestionada per l'obra benèfica del nen Déu, i va, doncs, carregar contra l'avortament i contra... I el matrimoni homosexual. Contra el matrimoni homosexual la situació d'Espanya, que és com els anys 30, etc etcètera, etcètera, etcètera, Ara parlarem. Ja les quantes. Però abans, abans d'entrar en el contingut del, dels discursos i de les paraules que va transmetre, fem una valoració d'aquesta visita, de com s'ha organitzat, de Bé, què us ha quedat d'aquesta visita, com us heu quedat? A mi em va semblar fantàstica la visita ha estat el millor, es pot publicitzar i pot tenir la Sagrada Família al món. No, no, tal, cos, com a màrqueting la... està molt bé. Eh? En, eh? en taltes coses perquè la retransmissió que va fer a Medres va ser magnífica. De... de fet ha, de dir... ha rebut felicitacions per, per a totes les televisions. veure la Sagrada Família, que ha tingut una, una projecció mundial, és de tot lo de més. L'altra sí, banda no, però, a més a eh... més, la la, la teatralitat, la teatralitat està molt ben muntada. L'església té un contingut barroc indis, indifugible. Els vilans no? i Aquestes evidentment coses... veure una litúrgia que permet, diguem-ho així, una mena de gran teatre que sí. és, d'alguna manera, l'essència pròpia d'aquesta església. Vull dir, aleshores la saben utilitzar, dosificar, genuflexionar gairebé a tothom, eh, amb una sensació en la qual, vull dir, no deixa d'haver-hi aquest lligam entre, eh, diguem-ho així, tradicional, entre eh, el tro i l'altar, i, en conseqüència, continuem, com sempre, entre aquesta mena de, de situació en la què per mi el més seriós no és tant el màrqueting o la possible propaganda, que no dic que sigui, de les maneres l'obra de Gaudí en si ja és prou significativa, no necessita tampoc que sigui propaganda, sinó eh, un pla per mi molt més fort, molt més important, molt més punyent, que és aquesta teòrica separació entre l'hagi estat, que en aquest santíssim estat, i valgui la redundància, és purament paper mullat. Eh? I aquí jo paro, perquè si no... Sí, ara, no ara, per ara ho desenvoluparem. Joan Ramon, Ferran, digues. Uh, a veure, fins i tot el, comentava el tema del Gaudí com a personatge universal, arquitecte, gení i tota l'obra del Gaudí, però fins i tot amb aquest amb aquesta línia, hi ha molts sectors professionals, tècnics, arquitectes, ciutadans etc, que no veuen clar que s'hagi de continuar o la Sagrada Família o fi, fins on s'ha de continuar què és obra de gaudir, què no és i quin quins són els objectius de continuar aquesta magna obra que fins i tot, per pes arribar un dia que, és que el pes serà impressionant, però bé, això és un tema tècnics però hi ha, hi ha discussions fins i tot a nivell d'arquitectes eh? no és un tema menor sí, crec, i cert, ciutadà, eh? sí, sí, fins això. i tot eh, s'ha parlat de que incompleix multitud de normatives legals al respecte o de, o de, o de qüestions que s'han però a això li era igual, Exacte. pensa que la pedrera no tenia... li van fer, a o sigui, de la Zona li va posar-li una multa, de, em sembla, de principis de ceca de 100.000 pessetes perquè el volum edificat era molt superior al que permetia. Mi... Si tenia llicència de Déu per fer la Sagrada Ui, no li calia la llicència de l'Ajuntament. és un o... tema. No, L'altre la, tema és... No, la parlant de la pedrera, això, eh? Estic sí. de la pedrera. Ah, de la pedrera. La Sagrada Família també posar... no té problemes legals, eh? En aquest sentit, suposo. No s'ha de llicència d'obres. No, ja. Que passa aquí o... hi ha una cosa que ha apuntat el Forn, que és molt important, i és que fins a quin punt, el 36, es veu que les maquetes que Gaudí havia fet van pràcticament ser destruïdes. Aleshores, el problema que hi ha és que no se sap ben bé qui és exactament el que Gaudí plantejava i fins a quin punt la continuïtat és pròpia o hi ha algunes influències, que em podríem dir, diferents... Mm -hmm. aquí hi ha sempre aquella qüestió de l'obra d'art ara quan hagi parlat bé, us, no, us, i, us contestaré això, eh? això és molt llarg si és que deixo parlar Com jo no de... crec que sí que el deixarem només perquè amb el tema aquest de l'obra arquitectònica, de, de l'art i de la ciutat avui en dia també es parla de, de recuperació d'altres barris, fins i tot de, de sumorostre coses d'aquesta de noms que també són ciutat, no només els edificis de Gaudí eh? però bueno, això és un tema polèmic a part un tema a part Només un segon apunt i tampoc parlo encara del Papa, sinó quan com deia, del teatre i de l'espectacle mediàtic, evidentment que és una, una, un acte pensat per la televisió, per retransmetre i per fer difusió, perquè van dir que les expectatives d'assistència, de, de moviment econòmic, etc a Barcelona no es van complir ni van arribar a la meitat. Això, alguns mitjans han, dit, com han comunicat així, no sé si... S'ha dit, s'ha dit així, sí. És. Bé, jo, jo estic amb el que ha dit el, el Ferran, la visita mediàticament ha sigut un èxit, per Barcelona. Però després, després sí, és, quan parli, haurà ja si no estem és, tan d'acord. No, no, no. Bueno, això, això entrarà en les, en les sensibilitats de cada un. Eh, que, que, que cada sempre són currècies. No, no, jo, jo... Aviam, aviam. No, tinc, tinc per dir més coses, si em permeteu. O sigui, jo, per mi, visites a la família, eh, consagració de la Sagrada Família com, com basílica, òptim, sota tot el punt de vista, eh, inclús el que digueu de la teatralitat jo no, no estic en absolut d'acord, o sigui, n'hi ha una disposició, una forma de fer de l'església que és litúrgica i que és pragmàtica i sobretot s'ha empleat molt la, la praxis de la, del pragmatisme amb aquest acte que jo vaig veure en directe, evidentment no a la Sagrada Família, perquè no hi era, però sí a la televisió, que es veu molt millor. I llavors jo crec que es va fer, que l'acte, la visita i tot ha sigut eh, òptima per, per Barcelona. Eh, després, el que digueu de les, del resta d'opinions, de dels mensatges que ha, que ha llançat el Papa amb aquesta visita, doncs jo crec que aquí a la Mesa són quatre representacions, de quatre partits, que cada un té la seva sensibilitat, vers a totes les qüestions que pugui haver plantejat el Papa amb els seus discursos. Jo amb això voldria treure l'afecció la, del meu partit polític, jo opinaré personalment perquè crec que puc Eh, opinar personalment per, de, moltes, de, de, per, fem, per moltes eh? qüestions, eh? que a lo millor xucarem frontalment, però bueno, eh, eh xucarem frontalment, però no calment i no no i sense no i senseiar no sense a la mà. Eh? No passarà res, però no estàs al sent, eh. Bueno, eh, eh això, això també parlarem. D'alguna manera, però algun partit també ho sembla parla. que estigui molt estret encara. Eh, bueno. sí, sí, jo, jo crec que alguns sí, dir, eh? Crec però em deixes sí. fer una pregunta sí, sí, sobretot els que estan a la meva esquerra i no per tu no per tu eh? oh, pues, doncs els que estan a la meva dreta, perdonem ja tenim una experiència bueno, de molts anys Veus? ja tenim, el, ja tenim el un altre muntat, debat sí. un altre debat secundari ja tingueu tingueu. bé, la qüestió deia que primer fèiem una, una petita valoració de com havia anat aquesta visita i de fer una valoració, doncs això com heu dit no? de d'aquí representar per Barcelona per Catalunya, etc etc mm -hmm. però de, anem una mica més allà no? Eh, perquè que els missatges que s'han transmès doncs, uh, eren importants també doncs uh, qui missatges transmetia des de Barcelona, des dels discursos de, del papa i una de les qüestions que, que ha dit que s'ha de reflexionar i s'ha de treballar és el tema de la laïcitat o, o ho ha dit la manca de, de fe no? o sigui per una banda uns lluiten per la laïcitat de la societat catalana i espanyola i per l'altra banda doncs, el papa diu que, que Europa s'està convertint uh, doncs s'ha de reflutar aquesta fe perquè sembla que està marxant. En aquest sentit, opinions. Aviam, jo abans de treballar de volia dir... sí, sobre el que dèiem de l'escena de família. És veritat el que diu Ferran Pasqual, que molts arquitectes, per exemple, hi havia un article de molidor de l'Oriol Boigues, no fa els diaris. Jo no comparteixo massa, perquè, escolteu, eh, per mi, i per molts, per moltes altres persones, el cim de la música, és a dir, la millor que s'ha ocupat mai, per mi eh, això, això és objectiu òbviament, és el règim de Mozart. De Mozart eh, és el composidor fins al Lacrimosa i encara no va fer els ajustaments musicals. La resta del règim és d'un deixeble seu, que és Usmaier, que va agafar coses sueltes de Mozart i ho va completar. I tot el, però tot el règim, que s'hi va dir sempre Mozart, ningú ha dit no, és bona la primera part la segona que no es ben bé de bossa aquesta és una, una porqueria això no es diu mai, es té com una obra completa molt acabada, etc. i no és no, però la discussió hi és no, no, sí, llavors, sí, sí, no eh? només de, de, de foc formal, sí, sí, eh? formal no... sinó l'objectiu d'acabar el, que, el, que, vull dir, el que vull dir és que en primer lloc, eh, sí que es van salar coses per exemple, eh, amb les maquetes van quedar molt destruïdes però no totalment destruïdes i a partir, i a partir dels trossos que han quedat que estaven aquests informàtics molt complexs han refet una bona part del que, del, que, que del que hi havia. Primera qüestió, segona qüestió, eh s'ha treballat molt també amb fotografies de la maqueta anterior i dels plans anteriors. I cal que el treball del Gaudí era molt personal. Sí, sí, sí, eh? o sigui, no, no, no, no era no, un arquitecte ortodoxe, No, no, treballava el dia a dia. No, treballava el dia a dia. Això és veritat, eh? mm. El que vull dir és que, és un argument absolutament respectable el de dir, com s'ha dit, que la Sagrada Família s'hauria d'haver deixat tal com la va deixar Gaudí, és absolutament respectable, però és defensable també l'obinió dels que pensen que seguint la línia de... del que va deixar Gaudí eh, mereix eh, ser acabada. De fet, eh, hi ha una cosa que és indiscutible, que és que jo no coneixia a l'interior, per exemple, jo havia estat a la Sagrada Família fa molts anys, em vaig quedar amb el cabadat, eh? ho vaig admetre això l'interior és, és, és, és esplendorós. No, no, no. Això ja està fe. fa poc, encara mm -hmm. hi havia vestides i tot per mm -hmm. un altre tema, i... Eh, dit això, ho dic perquè això de la Sagrada Família tan respectable és d'una cosa com de la Sagrada Família, perquè... A més a més, la tradició de la gran obra és la tradició de que sovint les duraven segles, els catedrals que a vegades començàvem i acabaven gòtiques i gairebé més enllà, no? O barroques, en aquest sentit, vull dir... Respecte del que ha estat la visita a papà, l'espoca districte, Mm, aviam, jo, la veritat és que eh, molt d'interès no societat dels jo sóc creient. respecte absolutament doncs, eh, el que hagin fet dels uns i els altres que siguin creients, però ara sí que sorprèn, des d'una postura merament d'observador, diverses coses. Una, la total i absoluta absència d'autocrítica. Vull dir, aquest, aquest retret que es fa a la societat del nostre país, una laïcitat galopant i tal, i no tinc unes que veure a l'Església, amb que això sigui d'aquesta manera, perquè és evident que sí que ha tingut a veure, i molt a veure el paper que l'Església ha jugat a la història d'aquest país. Primer, home, mira, per començar, per exemple, eh, eh, penso que és l'avantguàrdia d'avui, o d'ahir, la no d'ahir potser era. Eh, no, el perièdico. Parlava dels de matrimonis que se celebren a Espanya. Eh? A mitjans de l'any 2008 ja van superar els matrimonis civils, els matrimonis eh, canònics, per entendre cosa. Eh? I ara hi ha ja la, la divergència és cada vegada més notable. De 175.000 cases més que van haver l'any 2009, em sembla recordar que 90 i escaig de mil són, eh, són civils. Si a això els hi sumes, hi sumes, a més, a més les moltíssimes parelles, que no estan casades ni pel civil, ni per, per l'Església. Si no, si, parelles de fet, que són parelles de fet. Jo tinc un fill que, que ja, ja m'han donat una neta, i no s'ha casat. I, i com el meu cas hi ha ja, a, a milers. Que, evidentment, deuen tenir una concepció laica de la vida, perquè no crec jo que si fossin catòlics practicants no es caçessin per l'Església, doncs resultaria que en aquest moment els que s'estan casant per l'església són una minoria molt notable de les parelles que decideixen viure en comú. No, però però, però no és només però això casament. té un origen. Sí, però que l'origen és el de sempre. L'església és un camí que jo absolutament respecto, poden dir el que vulguin, i poden dir missa, eh, però un camí evidentment en el qual hi ha hagut, diguem-ho així, per una persona que està eh, fora de l'església, eh, Sembla que qualsevol observador, qualsevol observador mínimament atent, ha vist en els últims anys una regressió, regressió des de posicions que almenys intentaven maquillar la situació. Consill i va dir a una posició cada cop més estrictament ultraconservadora. En el cas de l'Estat espanyol, això és evident, això és evident. El el personatge clau, tots el sabem. El senyor Rouco. El senyor Rouco, que a més a més es diu Varela de segon. Vull dir, no serà família, no? No, no, no és família no, meva, no, no, no, no. però vi, si fos tampoc em passaria res. Eh, vull dir, o sigui, els pares els no, tries, eh? Els pares no els tries, per tant és així. Vull dir que hi ha una postura ultraconservadora, eh, en la qual, eh, jo diria que hi ha hagut un, un, un tancament. Eh, una certa església que havia intentat a expulsar-se de sobre, eh? treure's de sobre els vestits eh, que havien portat el 36 i el 37 a proclamar la cruzada i que a partir dels anys 60-70 havien intentat, almenys aquí a Catalunya, doncs, expulsar-se això, doncs han desaparegut, inclús tota una èlita, estic parlant de bisbes aquí a Catalunya, més o menys compromesa Eh, amb el país i amb una certa obertura d'aquesta església ha desaparegut, eh, avui en dia estem, diguem-ho així, eh, si miréssim eh, la jerarquia eclesiàstica, és una jerarquia que respon a un perfil que suposo que és el perfil que interessa a Roma, que interessa el Vaticà, que és un perfil eh, molt conservador en el qual, eh, el, diríem, fins a quin punt eh, els hi resulta eh, incòmode aquesta societat moderna. O sigui jo, estic convençut de que en el fons, eh, aquesta evangelització o evangelització d'Europa és, en última instància, una mena de somni que iria molt lligat a el desvetllar d'altres fonamentalismes amb altres religions, per exemple islàmica, i que lligaria eh, a la voluntat de fracassar o de fracàs d'aquesta societat laica. Esclar, vull dir, que es posi contra l'avortament o que posi a parlar del matrimoni homosexual, etc. i en canvi que calli sobre la pena de mort o calli, per exemple, sobre aspectes que jo diria que són importants, com és la injustícia, la pobresa, etc etc. doncs també ens dona aquest tipus de discurs. O sigui, jo crec que és un discurs volgudament o pretesament ultraconservador i que, eh, evidentment, el que fa és una assessora, tancar, o amb mi o pràcticament contra mi, sinó aquestes expressions dels anys trentes... Això són Jo ja ho sé, que, per això les utilitzo. Per això no, l'expressió dels anys trentes té aquest contingut, o sigui, estem en una societat absolutament laica i en aquest sentit veig que va vaig... aquí. Ara, jo repeteixo, el problema per mi fonamental està en què aquest estat no és un estat en el que hi hagi una separació clara amb l'Església. El concordat de 1979, tots sabem com va estar fet, que és una continuació del de l'any 53, i evidentment dóna uns privilegis a l'Església, que evidentment no seria de rebut. I callo, perquè si no parlaria molt. Vinga, repartim paraula. A a toca a mi? A toca. Don, estic en total desacord. No, pots, per, per això estem. Fer, per no? això estem. Per això estem. Eh, primera, jo crec que la església evidentment sí que té que fer una mica de, de, de pensament de veure per què està passant això. I jo i jo sé que s'està fent evidentment que ha, que n'hi ha un anàlisi profund de del que està passant a la societat i per què la Iglesia pues, eh, està en la situació que està. Eh, jo he estat, a, ara que diguem a Europa, i el papa ho ha reflexat, a Alemanya, a Àustria i a França, he anat a Missa, als, als tres països. I he de dir amb pena, amb pena que salvo algunes zones d'Espanya que també he estat, eh, comparant-lo amb el que està passant a Barcelona, per exemple, a, a, a, a mateixa al nostre poble, Tiana, doncs he les iglèsies pràcticament plenes al, al diumenge a missa, a Alemanya, a Àustria i a França. Està el meu, no. Molt bé. <suprisa> jo és la vivència que tinc. Després eh, n'hi ha una altra qüestió. Jo crec que la iglèsia eh, ni és més conservadora ni és menys conservadora. La iglèsia té la seva doctrina i, eh, i amb la seva doctrina el que té que fer és aplicar el pragmatisme i omplir les, la doctrina de l'església, tant la, la, teo, la teològica i la social de l'Iglésia. Amb, amb els temes que deies de la injustícia, la comparativa, la, la pobresa, jo crec que l'Iglésia en aquest moment a Espanya està fent una tasca molt important a través de Caritas. ten en compte que hi ha molta gent, per desgràcia, que en aquests moments està menjant gràcies a Caritas, és un servei que dona la Igésia. Eh, i que aquest servei l'està donant amb les aportacions de la gent catòlica que aporta diners i aliments a Caritas eh? o sigui que això, i n'hi ha números a sobre la mesa, el que passa que no, no els tinc a mà i no, i no vull enganyar ningú, però evidentment que és l'organització que en aquest moment està donant servei eh, per totes aquestes temes pera, pera Vale, perdó, sempre se'ns se escapa jo, algú Jo, jo, sí de, sí, jo, jo també ho porto eh? i, i demano per tu perquè no l'he de parar Jo voldria, voldria també mmm, dir que el mensatge del Papa evidentment és pels catòlics i per tot arreu, per tot el món però fonamentalment pels catòlics I eh? llavors els que són catòlics i practicants doncs entenent, eh, jo he molt bé el mensatge del papa i ho comparteixo al 100%. Eh? I eh, crec que parlar del matrimoni, per mi, bueno, legalment, ja sabem que hi ha eh, en aquest moment unions que no són matrimoni, eh, o sigui que, que, bueno, que estan acceptades, o sigui, però la iglesia, que el la iglesia entenc que el matrimoni és la unió entre un home i una dona. Eh, que el, que, el, que la concepció d'un nadó es fa quan es fa la concepció pues, també per nosaltres no és cap, eh, cap, cap, cap història, o sigui que una, una persona, eh, un neonato està, està, està, està vivint al ventre de la seva mare quan està concebut. Eh? A partir d'aquí pues, mm, vol dir, tindria un altre debat també si vol, si hoguesssin. i després a la família, doncs, jo crec que, perquè eh, el papa ha sigut molt respectuós en la família i crec que la família, en, sota el meu punt de vista, és eh, la base d'una fonamentació de la societat. I tot això és el que ha dit el papa. El papa ha incidit en temes, en mensatge pels catòlics i en mensatge per la pròpia església perquè, evidentment, assumeixi una eh, reflotació re, de la fe a Europa, que algun alguns sectors sí que és possible que s'hagi perdut, també tenim que comptar que Europa en aquest moment hi ha zones com a Espanya que tenim més d'un 15% d'immigració, de la qual potser un 50% no és, no és catòlica d'origen. Eh? Té unes altres religions que són tan respectables com, com qualsevol. Eh? O sigui, jo crec que, la, que, que el papa ha, ha enviat un mensatge als catòlics d'Espanya i als catòlics del món Aprofitant doncs, la, la, la, la, la possibilitat que tenia de fer-ho a Barcelona amb una, amb una visita eh, tant a Santiago per una qüestió com a Barcelona per una altra. I jo entenc que aquest mensatge doncs, ha sigut nític eh, clar i crec que els catòlics tenen que estar força contents de que això s'hagi produït com que són molts temes i apuntaré 4 sí, o cinc, però els cada, i cada un d'ells és un debat eh? però agafar el fil d'aquest darrer tema del missatge pels catòlics, etc, dic si sí, com la comparació, eh? com, com el futbol quan, quan dos o tres cadenes fan un retransmissió esportiva i dius el missatge només pels amants, no tothom el rep, pues els veïns de la zona durant quatre dies, el missatge no només pels catòlics, sinó que que no eren catòlics, també el missatge de dir, per... aquí no passes, aquí et tota el carnet d'identitat, jo la meva mare viu al costat, diu, si vols anar d'anar allà has de tenir un permís especial, o sigui, el missatge era per tota la societat, sí, no sí, només sí, pels sí. catòlics. Això d'una banda. Després, una cosa que obvia a mi que el no, Joan Ramon, tu sí que has comentat, és que l'Església, menys, o més, segueixen un poder, un poder amb un, amb un estat, un poder mediàtic, però a més a més un poder amb tota una jerarquia, jo diria que és un poder inclús de, de casta, de, di, de conservar tot aquest... Bueno, una jerarquia impressionant a nivell del món de, de, de cardenals, càrrecs, càrrecs eclesiàstics, Apunto institucions... Apunto només un tema. Parla de l'educació, sisplau, per exemple. Exacte, bueno... L'altre tema, des del tema de la pobresa, és veritat, segur que, que, càritas, que en, en, càritas, o segur que altres institucions fan moltes coses, però també hi ha hagut línies que treballen el tema de la pobresa, el tema d'una església diferent, línies heterodoxes que han estat expulsades directament de l'església perquè no interessaven a l'església i estaven treballant en sectors empobrits, en sectors, en pobrits, en sectors en, en, en més d'indígenes o d'altres, per exemple, de Latinoamèrica. Mm. Després... Bueno, el tema de la dona és que, és que, no, és que no és de rebut. També, o sigui, a part de no poder ser sacerdotesa, sacer, bueno, dius que la religió, bueno, és un problema dels, dels catòlics, és un problema dels catòlics, mm. però és que la imatge de no sé quants uh, bisbes oh. cardenals i tots allà, i, i bueno, això repetit, i quatre monges netejant la taula, és una, és una imatge mm. realment de, de respecte pel paper de la dona, que a ja ho va dir el papa, ja eh? se'm va recordar dir, la dona ha de compartir la l'allar, i el treball. De l'home no es van, van recordar si havia de compartir la llar o no. Mm -hmm. I després, pel que tu comentaves, Ferran, sobre el tema de l'aïcisme, més veritat que hi ha molt, molta població avui en dia que ja els meus fills tampoc estan batejats, ells viuen un el món saben saben que hi ha això perquè, perquè, bueno, perquè ho han viscut mm -hmm. però en el meu cas, en el vostre o en molta gent, és que jo provenc, de, evidentment, d'una tradició catòlica d'una tradició, una tradició i l'evolució, la veritat, és que no sé cap on va, però però hi ha moltes coses que no entens i dius, bueno, com a mínim com a mínim no és tant les meves prioritats per ocupar-me d'aquests no, temes No, però si a mi el problema és, no és que els digui el que li vulgui als catòlics, té tot el dret i que els catòlics li rebin i acceptin si això no té cap mena de problema no jo tant. no m'hi oposo en res d'això Ara, el que sí que em sembla que és agosarat és plantejar que socialment tothom ha d'acceptar el que ells diuen aquest no. és el problema en no. el cas d'educació és que continuen havent-hi coses realment sagnants per què es fa religió? Per què es fa religió en els centres? La religió s'hauria d'estar a l'esfera privada, no en els centres. Però a més a més, professors pagats, en aquest cas de Catalunya, pel departament i contractats pel bisbats, que contracten a dit... Eh? i amb alguns que han tingut problemes, precisament perquè potser no són del d'agrat de del bisbat, o sigui, sí, sí, hi ha coses d'aquestes. A veure, jo per mi que ells diguin i facin el que els hi sembli, si sí, jo això ho respecto. Ara, el problema per mi és aquesta tendència al totalitarisme, és a dir, tothom ha de fer el que nosaltres creiem que és bo, és sa, és adient, i aquest és la qüestió. I aquest estat continua tenint un respecte jo diria, bàsicament exigerat, a l'Església Catòlica. Si sí, em permets un moment, que... Sí, sí. Aviam, jo, mm, fent una mica el que dèiem Ferran Pasqual, aviam, Manolo, mm, jo també he estat a l'Església i les igleses estan més plenes que aquí. Mm. Eh, ara, eh, aviam, no és suficient em constatar que estan més plenes que aquí. Mm -hmm. La pregunta que aquí es, de es deriva és i per què passa això. Mm -hmm. Escolta, és que potser les altres, l'església, l'església catòlica, la jerarquia catòlica d'altres països, han sortit no sé quantes vegades al carrer manifestació contra la política legislativa del govern de torn, han, han, han començat amb crevades brutals contra l'avortament o contra el casament de matrimoniosos socials en països on això també existeix. No. Aquesta, aquesta jerarquia eclesiàstica d'aquests països s'ha mantingut respecte a l'acció de govern amb el paper que li pertoca, mm -hmm. que és el paper de neutralitat, i de dir una cosa, és la societat civil, on man el govern i, el, i els representants polítics, i una altra cosa, és la societat religiosa, on nosaltres mm, mm, evangelitzem o donem instruccions als nostres creients perquè segueixin la nostra docció. I això no ha passat a Espanya. A Espanya la silenci mm -hmm. ha dit sempre un caràcter beligerant, excepte en la dictadura, eh? excepte en la dictadura. El Llanda Creuada és, és d'un cardenal català, més a més, en sí, sí. Pla i Daniel, eh? mm -hmm. que després justament va intentar, en Pla Daniel. Allò arribar a un cert perdó i el Franco va prohibir la publicació de la seva homilia i diuen que va morir del disgust. Se'ls podia haver estat aviat del disgust, d'una altra manera al començament, com va fer en Vidal i Barraquem, per exemple. Eh? Més Però bé, escolta, l'apostor de l'església d'aquest país és la que és. La història de l'església catòlica general és la que és. Mm. I clar, a mi em fa gràcia quan et diuen, quan els redreus, determinades coses. Parlem de la Inquisició, parlem de... No, no, uns altres temps i la societat ha canviat. De si la societat ha canviat, mm -hmm. l'església, perquè no canvia per adaptar-se a una pila de coses. al paper de la dona, per exemple. I sobretot hi ha una cosa, que tu dius, eh, el visatge és pels catòlics, ja t'ho accepto. I dic el mateix que em van a avisar molt bé. El que sigui creient, jo no tinc absolutament res en contra dels creients. Absolutament res en contra dels creients. Vull dir, si enteren que eh, el papa representa la jerarquia màxima d'aquesta organització, de la qual formen part, i han de seguir la, la, la línia que es marca des d'aquí, jo no tinc absolutament res, res en contra. Ara bé, el que és evident, el que és evident, Manoló, és que poder de convicció deu tenir molt poca a no? l'Església Catòlica, però escolta, en un país on encara el 80% no sé es declara catòlic... 74%... 74%... N'hi hauria prou que la Iglesia digués que l'avortament és pecat. Perquè com a mínim d'aquest grup de creients no ni un sol avortament. Mm. Eh, clar, si hi ha avortaments i si el nombre és elevat, estadísticament hi haver, bueno, una alguna bona part que són de eh, eh, catòliques, no catòlics, en aquest cas, practicants. Amb els homosexuals passa el mateix, hi ha una pila d'homosexuals que són catòlics i practicants. Mm -hmm. eh? Sí, sí. Eh, eh, si el papa diu la unió, que per cert, el senyor Rajoy ja no parla de matrimoni, però sembla que el de la unió entre homosexuals i això de la les és divertidíssim, mm. eh, sí que ho accepta. Eh? Eh, bueno, el matrimoni entre homosexuals és una aberració i no sé què, doncs pues no es caçarien i es casen. Per tant, Escolta, aviam, l'església allò que aplica quan parla d'ella mateixa... Que I, els presa... I els preservatius, per exemple, ah, per exemple però, davant del SIDA ah, i de problemes ah, d'aquesta mena, exacte. per favor. Però si la pròpia església diu que, home, si parles de la inquisició per favor, això era un altre temps, la situació era una altra, la ciutat era una altra, que s'apliqui el cuento que està vivint amb una societat que ja no és la que era fa cent anys, ni, ni tan sols fa 50 anys, i molt menys, i molt menys en el cas d'Espanya, la que hi havia durant la guerra i la immediata postguerra. I per tant ha de canviar l'església, ha de canviar, i ha de canviar moltes coses. Per exemple, és eh, sabut que el papa mm, té un, un doble vessant i que curiosament fa servir un o l'altre segons interessa, segons com és el cap de l'església catòlica, segons com és el cap d'estat de l'estat del Vaticà. Eh? Un estat que és absolutament teocràtic, perquè si hi ha una organització absolutament mancada de democràcia és l'església catòlica els feligressos i els creients no hi pinteu absolutament res més que obeir el que us, de, el que us diuen no. escolta, aviam quin paper juguen els feligressos en l'elecció de bisbes, per exemple no. I, sense la més mm -hmm. i si vols ens recordo com era el, el cristianisme primitiu eh, el dels primers segles, mm -hmm. que després els van carregar els pares de la iglesia, orígens i companyia mm -hmm. eh, i a més a més aquí hi ha una mena el de cooptació el, el... el papa, perdó, el papa nomena cardenals que jo són els que nomenen el papa de, no, això és, no que, no és que el problema per, això... per mi és un altre i crec que el Manolo no, no, en aquest cas no, no, té, té realment raó els catòlics poden pensar el que vulguin si no estan subordinats que sí, que sí. Que el, sí. mi, el que a mi eh, em considero greu és aquest intent imposar socialment clar. les seves teories és el, que, les és, és el que deia la resta, no, és, que aquest enfrontament amb la societat civil és, que és que el que està el provocant que aquest enfrontament a la societat civil en bona part és el que està provocant aquest laicisme que deplora el papa escull, canviar d'actitud perquè si no canvies d'actitud, eh, eh, bueno, a l'església, havia jo he dit el cap alguna vegada, mm -hmm. estan buides, però és que més a més el 90% de la gent que hi ha allà mm, mm, són jubilats o tots, De I anys eh, aniran 3, eh? Mm -hmm. eh? Home, si davant d'això l'església considera que res de canviar, allò com el Lampedusa, eh?, en aquest cas res ha de canviar perquè, perquè tot canvia, eh? seria al revés, està equivocada. Sí, so, bueno, això és, no hi ha okay. això ens, és... Estem important capallans de Sud Amèrica per que diem mm -hmm. vocacions, etc, etc, oh, I en canvi ara em posaria a favor dels cristians. Uh, ah, jo no tinc gràcia. No, no, en general, ser. però per exemple, vull dir el mateix totalitarisme que el denunciar quan resulta que la minoria cristiana de l'Iraq ha de marxar per cames. Evident, evident. evident tiren bombes evident. a les esglésies. Ja, els fonamentalismes tots el són fonamentalisme dolents. Tots, tots. Aquest és el problema sí, sí, bàsic. Sí. La mà que ha de respecte... La mà que ha de respecte que, a la minoria. Mm. I això Bé. ens portaria a altres consideracions que ara no és el cas. Eh, però, per exemple, a mi em fa gràcia quan... Eh, els musulmans, practicants, eh, diuen que per una sèrie cultural pròpia no s'han de mantenir una sèrie de qüestions com seria l'abolusió del clitoris com el més greu, o el burqa com el més lleu. I, escolta, perdona, jo sí si vaig al seu país, si, si jo vaig a l'Arabia amb la meva dona, la meva dona no podrà conduir, perquè no està permès. I no pots la beca. Eh? i no puc anar a la beca no, no. Eh? vull dir, escolti, aviam ja quins drets tinc jo no? els que m'imposa la llei d'allà i l'anys de respectar no. escolti, si vostès veuen aquí, respecti la llei d'aquí no? que és la mínima cosa que es pot exigir no entrem per això, perquè aquest és un altre davant no, no. molt, però molt però ampli molt jo insisto només que segurament de musulmans com viuen la feix musulmans també hi ha de molts tipus igual que catòlics jo lo que no sí, per al·lusions jo lo que no entraré jo lo que no entraré jo lo que no, no entraré jo el que no entraré... No, no, no. Ja veus que, que l'estic jugant al tènic. Eh? Eh, aviam, jo el, el tema... No entraré a la Inquisició perquè m'agradaria saber, saber qui realment va començar a fer eh, la Inquisició. Eh? O sigui que, I d'on es va començar a aplicar les primeres eh, sentències de la Inquisició. Seria molt podíem un dia un dia Ui, podríem parlar de l'inquisició sí, és un si tema vols, molt si vols, interessant sí, sí, <ríe> seria interessant molt interessant eh, però no entraré perquè ja evidentment com digueu i, i, i, i digueu que no n'hi ha raó de dir-lo però, però jo ho dic fa molts anys i gràcies a Déu la Iglesia eh, inclús ha jurat moltes vegades d'aquestes qüestions eh, jo admiro a la Iglesia els darrers 50 anys eh, i com catòlic de claru, eh, doncs estic preocupat per la falta d'impacte amb aquest moment que té a la, a la societat. Eh, jo crec que la església no s'ha de que mirar i s'ho està mirant, eh, per què passen aquestes coses, evidentment. Jo crec que la església té que estar en contacte amb el poble, eh, té que ser pràctic amb els seus principis. Jo no entraré amb en la forma jeràrquica perquè la església és, és una organització jeràrquica. Eh? Mm. l'organització doncs no em toca a mi parlar d'ella en, en absolut de tocar, eh, eh? Si sí. parlo, no, no, no, no, no em toca és co, eh, com ha ja dit no sí, però clar una cosa, mira, n'hi ha una cosa molt vella molt antiga que ja és deia el temps de Roman, la Iglesia a Dios lo que és de Dios i al César lo que és del César no? pues jo diria que això s'hauria d'aplicar i la Iglesia ho tindria d'aplicar a Dios lo que és de Dios i al seu concepte i al César lo que és del César. Això és abans, eh, és bueno, si sí. bueno, és el que hem dit durant tota eh, pues per però... sí, sí, no, i el respecte, però jo no estic d'acord que la església no tinc respecte al, al resto, ni que vulgui ni que tingui si que imposar les però seves però qüestions govern, No, bueno, no, no, no, no. diu que no? Home, no, havia eh, eh? Maria. Jo davant, crec tu? que el papa ha Vull manifestat ha al, al, al, la doctrina catòlica amb aquest amb aquest sentit i que aquesta doctrina xoqui eh, o, o frontalment con algunes concepcions de est, eh, dels estats laics, pues, bueno, pues molt bé, molt bé pues pues doncs, doncs, doncs, vale. Els que conversin pues, doncs, doncs Molt bé. oligracos de calendarà per ja el, està, el, jo, el, crec, el, jo crec que no n'hi no ha que donar-li més, més, sentit, o sigui, ell ha expressat cap, cap una més, opinió que no. ha expressat una opinió i els estats eh, amb les seves legislacions expressen les seves opinions i dicten les seves lleis, que són votades amb els seus parlaments, que logren o no logren la majoria. Punto. Jo fins aquí, i, i no, no vull entrar més en, no, en discussió, no. perquè és que no val la pena, és crec que és entrar en, un, en una discussió que no té cap sentit. No ens eh? posarem d'acord, no? I, no, en absolut. I, no, no, i després, si amb el que ha passat amb, amb, amb, amb l'Espanya dels darrers 70 anys... Doncs jo diria, escolta, no comparem temps, no, no comparem els anys 30 el, amb... Eh? No, ha dit amb, amb laïcitat, no amb... Escolta, si parlem de fets, jo diria, jo tinc dos nebot dos, dos primos, un carnal del meu pare, que són beats a la Iglesia i que van ser-hi assassinats, un d'ells, el 28 de, de novembre, a Paracuellos, és beat de la església catòlica i no va tindre cap judici. Solament per el fet, solament per el fet de ser un sacerdot de la de Sant Joan. Amunt de debat, amunt de debat. Escolta, no beatificat a cap dels capallans bascus els dels francesos. Bé, d'acord, i els capallans també. Vale. Obroguenya que està no bien està. Bé, vull dir, no jo crec que amb això no tindrien que entrar. I ademés, i ademés desenterrar aquestes qüestions jo crec que hem que, que, bon. que, que passar perquè és es que si bon, no però, estarem però una altra idea desenterrar, desenterrar, no, no, sí, del 39 al 75, 75 perdona eh? perdoneu, el papa jo entenc que no ha dit això o sigui, el papa ha dit que semblava que la, la situació del podia anys dels anys 30 Quina eh, situació tenim a la República? 30? Què passava durant la República? Què passava? Expliquem-nos els Expliqueu-nos altres què passava. És eh? una frase passava. concreta, diu a Espanya passava? ha nascut un laïcitat una laïcitat, una laïcitat, una laïcitat, un anticlericalisme, un secularisme agressiu com en els anys 30. I això no és veritat. Frase... Això no és veritat. No, no és veritat. A veure, només no. es pot, no, només es pot no, admetre això. No em que no és veritat. Sisplau, per favor. Jo ja em la sensació... Per favor, eh, escolta, aquí els catòlics deixem, deixem, poden de, manifestar no, publicament. Mira, no, no vull ni, ni manifestar-me, es... perquè no val la pena. No. Val, val, val. Bé, bueno, doncs eh, també m'agradaria tancar aquest debat, però m'agradaria, doncs ja se'ns acaben els minuts i eh, aquesta setmana doncs, eh, també tenim una notícia al Sàhara Occidental que és prou important com per posar-la sobre la taula i com a mínim doncs, fer ni que sigui una ronda d'opinions al respecte. Doncs de les últimes notícies que sortien, mh, sortien del front Polisario que assegurava que són almenys 19 els morts saharauis a, a la IUN i denunciava que la capital del Sàhara Occidental viu en aquests moments una situació de terror en què els agents marroquins abandonen els cadàvers als carrers per estendre el pànic entre la població. La situació és tan greu que, segons el delegat del front polisari a Andalu Andalusia, es corre el risc que el Sahara submergeixi en una guerra civil entre marroquins i saharauis. El Marroc, per la seva banda, reconeix un civil mort i confirma més de 160 detinguts a la llum, però nega els desapareguts. Doncs bé, una situació molt dramàtica la que s'està vivint aquests dies al Sàhara occidental i que des de Catalunya s'està seguint de manera molt propera ronda de... només ronda perquè dic, només no. queden pocs minuts Mira, tres coses només concretes aquí va haver una descolonització criminal per part de l'estat espanyol el 1975 segona, Marroc és una dictadura una dictadura monàrquica però una dictadura tercera, hi ha hagut una ocupació del territori al territori saharaui no hi ha hagut un procés d'autodeterminació, hi ha hagut una ocupació militar, i aquesta ocupació militar en aquests moments està fent aquesta situació sagnant, i la guerra no tornarà, el que farà és tornar a començar, perquè han estat molts anys intentant alliberar-se. I, quarta i última, és una vergonya per les organitzacions internacionals que s'arribi a aquest estat. Mm -hmm. Aquesta situació vull dir. Eh, molt greument, de integrament el que ha dit la Vicuarela, eh... Només di una cosa, com a pinzellada. La cosa ha arribat a tal extrem que, pel que s'està veient, ja no és el front polissari el que està mantenint la situació de la defensa del, dels interessos del poble saharaui. És a dir, la revolta que hi ha hagut a, a la Llunt ha estat per joves que n'estan fit als collons, per dir-ho de una situació que no, que no arriba ja on voldria el Marroc que arribés, eh? Que la gent es canses i digués, bueno, els donin el que vulguin. Aquesta és l'estratègia que ha seguit el Marroc el amb els últims 35 anys. I els joves, les noves generacions, sí, sí. que evidentment no van... No visacolorització. No van no, no no no si no conèixer, es no? Es no. no. Ha arribat un moment que han explotat. I el, el polisiari no ho pot controlar, això. Eh? No. De manera que és bastant més greu del que pugui No Només reforçar dues idees. Una que, no només en aquest cas, però en aquest cas s'han anat immediat, recent, que està passant ara, com amb el cas d'Iraq, com amb el cas de l'Israeli, Palestina, com, com en tot aquell cas, la inoperància per no dir eh, interessos que puguin estar darrere de les nacions, de, de, de les organismes internacionals com les Nacions Unides, en tot aquest cas. Per eh? exemple, va, va passar en la guerra de Irak, està passant des de fa no, sis, 70 anys al Mediterrani, pas al Marroc, i passarà en altres llocs perquè no serveix en aquests moments per res, perquè un procés de, però... de tants anys, tants anys, de que si sí, no sé què, hi ha interessos, i a més a més, interessos segurament comercials, bilaterals, Espanya, Marroc, França... Perdoneu, i... al mig hi ha allò que en diuen, abans anant els presidius del nord de l'Àfrica, que ara en diuen seu té merilla. Ja està. Sí, sí per, això. Sí, és sí, per això. Bé, jo no sé el que has volgut dir amb una descolonització criminal. Això és molt fort, el que has dit.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 Espanya bueno, es va, I va es deixar es va, els saharauis, per, que eren el tanto, perdona, eh? ciutadans espanyols de carrer i identitat. En aquell, aquell moment. Perquè -per era una província. Ciutadans espanyols que... En carrer i els va deixar allà... A la sort. No sé si recordeu les manifestacions que va haver-hi en pre de la marxa verde al Sahara. Jo sí que ho recordo, perquè les vaig veure per la televisió. Saharauis cremant banderes espanyoles i diuen mor a Espanya a Cidifne i a la Lló. Val? jo recordo. Mira, el I potser, si no volia, recordo i a ho recordo recordo, perdona ho recordo perquè a colonies... més i tinc vivències perquè tinc una tàrgia del general que mandava la força en aquell moment al, al, al, al general Salazarineto que va ser el meu coronel a Tarragona i després va, va ser capità general del Sàhara quan es va produir la, la descolonització la marxa d'Espanya per als acords que va haver-hi a través de la ONU amb el Marroc jo crec que la ONU tindria que mm, adoptar la seva postura fort al Marroc. A Espanya no li correspon, encara que sigui la, la potència, diguem, descolonisadora, perquè ja això es va transpassar fa molts anys ja, 35 anys, eh? i crec que és la ONU la que té que agafar. El, sí, no el res, toro per los i cuernos no i, bueno. i no bueno, no. matant. Matant. Ara quan, quan, perdoneu, quan perdoneu, quan hi ha molta gent al a l'antic Sàhara Occidental espanyol, saharauis que, que estan plenament integrats al Marroc, eh, la, la manifestació alguns, que ha dit, que ha dit dins, sí, sí, la sí, la sí, sí, sí, sí. De això me, feina, me lo acaben, de comentar, no me lo acaben de comentar a mi fa dos setmanes al, al Marroc he estat, i, eh, i després una altra, una altra qüestió mm, jo crec que eh, el tema del, del Sàhara com us deia, és una qüestió, eh, és una qüestió de Marroc de, de les Nacions Unides, en la qual té molt d'intervenir eh, Espanya per allò que li pertoca en quant a, a potència descolonitzadora, al Marroc, per descomptat, que ho considera una província marroquí, eh, i on, eh, en aquest moment, si es produeix si es produeixi una consulta popular, a lo millor inclús, a lo millor inclús, guanyarien els, els aneccionistes. I després una altra qüestió. i després Sí, clar, D'administració marroquina i de militars marroquins. I torno a dir, i de saharauis que estan col·laborant al Marroc. I, eh, i després una altra, una altra qüestió. Jo, és un tema que a nosaltres ens pertoca per, per, la, per, per la veïnitat que nosaltres hem tingut amb ells fa 30, eh, 35, 40 o 50 anys, però que en aquest moment, ja dic, a Espanya poca cosa de que rei. El mateix que a França. Eh? O sigui, jo crec que són, i torno a insistir, les Nacions Unides, la que té que agafar el toro per los cuernos amb un, amb un sí. Consell de Seguretat i eh, posar però... a l'ordre el tema... Eh... El... Eh... I bueno, eh... mira, si has, fins i eh, tot s'atzegallà de resens amb el tema de Ceuta i Melilla, potser ho tenien a veure amb això. Bueno, també, bueno. Eh? Jo no sé com... A un jo, partit amb poca memòria històrica és el PP. No estic en absolut d'acord, perquè Ceuta i Melilla... Són, eh, no, pròpia, del, no Marroc, Són de terra Marroc, espanyola eh? des de molt abans que, sí. que, que fos Marroc al Marroc. Marroc. Eh? Sí. Bé, ah, no sé. Entraríem en un altre debat o sigui, amb el qual jo, jo, jo no vull... Jo, jo sac, no no jo, és que no vull entrar, és que sac, no ho admeto. Recorda que la sentència de l'Aia, perquè va haver-hi sentència de l'Aia, que va dir que sí, que la reivindicació del Marroc eren legítimes. Eh? Això també, també convé recordar-ho. Sí, sí, això és veritat que va que sentència. Ara bé, es basava en el fet que els ratetons eh, eh, eh, del el segle 15 eh, també tenien resigual, teòricament farias doncs tenien carriga i tenien terra, cabells sí. i no sé què més. Suport, Perquè no existit mai. No ha existit mai un Estat Saharaui. No, no s'ha vist no. Però clar, de Faig caixim els braços perquè ha arribat l'hora de comia d'aquesta tertúlia sesha acabat el temps. Són temes prou feixos, com deiem vosaltres abans, no? uh. que cadascun d'ells uh, doncs, realment podríem desenvolupar un una pròpia... Moltes sí moltes coses. però la setmana que ve tindrem més temps. Ferran el Mií de Ferran Pasqua Manuel Gonzalo i Joan Ramon Varela. moltíssimes gràcies, bon deu bon dia. bon dia.